Recordes l'incendi del solsoners? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.